פרק ל"ח. ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, שים פניך אל גוג ארץ המגוג, נשיא ראש משך ותובל, והננבה עליו. ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אליך גוג, נשיא ראש משך ותובל, ושובבתיך, ונתתי לבושי מכלול כולם, קהל רב, צינה ומגן, תופסי חרבות כולם, פרס קוש ופוט איתם, כולם מגן וחובה, גומר וכל אגפיך, בית תוגרמה, ירכתי צפון ואת כל אגפיו, עמים רבים איתך. היכון והכן לך, אתה וכל קהליך הנקהלים עליך, והיית להם למשמר. מימים רבים תפקד, באחרית השנים תבוא אל ארץ משובבת מחרב, מקובצת מעמים רבים, על הרי ישראל, אשר היו לחורבה תמיד, והיא מעמים הוצעה, וישבו לבטח כולם. ועלית כשואה תבוא, כענן לכסות הארץ תהיה, אתה וכל אגפיך, ועמים רבים אותך.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 עם מאוסף מגויים, עושה מקנה וקניין, יושבי על טבור הארץ. שבה עודדן וסוחרי תרשיש וכל כפיריה, יאמרו לך, הלשלול שלל הטבה, הלבוז בז, הקהלת קהליך, לשאת כסף וזהב, לקחת מקנה וקניין, לשלול שלל גדול. לכן הנווה בן אדם, ואמרת לגוג. כה אמר אדוני אלוהים, הלא ביום ההוא, בשבט עמי ישראל לבטח תדע. ובאת ממקומך מירכתי צפון, אתה ועמים רבים איתך, רוכבי סוסים כולם, קהל גדול וחי לרב, ועלית על עמי ישראל כענן לכסות הארץ, באחרית הימים תהיה, והביאותיך על ארצי. למען דעת הגויים אותי, בהיקדשי וכה לעיניהם גוג. כה אמר אדוני אלוהים, האתה הוא אשר דיברתי בימים קדמונים, ביד עבדי נביאי ישראל, הנבאים בימים ההם שנים, להביא אותך עליהם. והיה ביום ההוא, ביום בו גוג על אדמת ישראל, נאום אדוני אלוהים, תעלה חמתי באפי.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 يدعو كي أني أدنائي